Irungo alkatea, Jos Antonio Santano que esan duene, eh? Transporte público, y en este caso el autobús, yo creo que va a favorecer los movimientos de uno y otro lado para la hostelería, para el comercio y también para las relaciones personales. Baiona eta irun arteko eskualdea, egituratzeko erakunde publikoen en arteko elgarra naezinbestekoa bada, arei garrantzitsua dela, herritaren arteko arreman sociala, ekonomikoa eta kultura labultatzea, eta hortan, jendearen joan etorrirako garraio jo behar direla. Eta hortan Kontseilua orokorrak eman du lehen urrats historikoa. Baionako Pla de baz ta irungo fiko balotzen bituen autobus zerbitzua martxan jarri baitute ostiraletik igandera, urtebeteko esperientzia baten ondotik alere egunerokoa bilakatzeko asmoa dute. Ordu eta laurdeneko bidean Bayonan gelu iarritzen doniban eloitzune zibururuña eta hendaian ere gelditzen da parma aireportua zeine tren geltoki nagusiak kontuan hartuta. Baina autobusekin bezala Donostia Bayona arteko tren zerbitzu zuzenak ere aurre ikusten dituzte egoaldeko abiaudura hundiko trenaren lanak profitatuz. Frantxoa maitia, akitaniako presibente ordea. Eh, nahi egin hoke, trenez etortzia, bai honatik donostira, no? Eh, obrak ari bai tira abiaudura treinari buruz, hilugarren jailbat uh, esarria izan da bi mila jemen eta hoktan ibiltzen ahalko dira akitaniak dituen treinak. Bai alenruze eta bai nigo urkuluk uh, diote uh, lehen mailen lehen behar litaikela hori esarri. Seinbidea hobetze horrek uh, gauza ederrak ekar lezazke eta baiko txadura handia uh, dela hemen otuek. Ekartzen dutena, eta beraz, hori kendu edo, tipitu edo, mugistu beharri taikela, da ideia asfaldi Momentu, zaste ondarretarako autobusa martxan da, bi euroen truke, baina Europak diruztatu transfermuga proiektuaren diagnostikoak argi utzi du, euroeskualdeko herritarrak ere elgarren urbiltzeko, garraio publikoa sustatu berra dagoela.